E tá ao vivo isso aí? Ao vivo? Ao vivo? Mas ah, tá mesmo? Acho que não, hein? O oh, tá. É, é, acho que tá. Ao vivo? Saudações ao viverdes a todos! Eu sou Conrado Cacasse e está começando mais um periscatso. Esta semana, excepcionalmente, numa quarta-feira, por motivos de gripe. De uma puta gripe que eu peguei, ainda estou com os resquícios dela. E. mais firmes e fortes, ontem a gente conseguiu até participar lá do, do Terça na Rede, lá no... no canal da Armada. Que eu gosto muito de participar, gosto muito da rapaziada. E. Mas hoje a gente, né, fiquei devendo. Então hoje a gente faz. Eu não sei se eu vou fazer na sexta. Pelo seguinte, na sexta-feira é daqui dois dias. E não tem jogo. Então eu não sei se vai ter pauta. Então eu não sei se eu vou fazer. Eu tô pensando em pular o da sexta, né? até porque sábado tem jogo também, é, mas ainda, eu, eu comunico vocês disso, tá, é, tô fazendo com o microfone na mão hoje, alá Bruno Zanholo, tá, tá bom o som? Vocês me falam aí se o som tá bom ou se tá ruim, eu posso melhorá-lo, beleza rapaziada? Boa noite, boa noite para todo mundo que está aí no chat. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É, tá bom o som, que ótimo. Vamos para a pauta, então. E a pauta, gente? A pauta é muito simples hoje. Hoje só tem um assunto, tá? Eu vou colocar ele aqui para vocês. Se eu não errei nada aqui. Vamos lá? É, o Matos. O Matos está em xeque. E eu fiz uma, ah, um grande abraço para o Lisandro Martello, que é dromedário, que é estagiário e que é, acabou de fazer o primeiro superchat da noite. Não está mais tocando a guitarra, eu não sei o que está acontecendo com o plugin do, da guitarra que não está rolando. Eu vou tentar dar um jeito nisso nos próximos dias, mas teve o um superchat aí. É, então, não era hemorroidas postulentas, não, não, não, não. Homorroidas postulentas é só pra quem fala cadu pro Carlos Eduardo. Ai o Cadu! Ai o Cadu. Só falta o cara falar que gosta do Fepras do Femelo, do Ti Santos. É, vai ser difícil. Ó a tosse! Não vai ser fácil. Ainda estou com a... com a garganta prejudicada, mas vamos em frente. É, então, não tenho recebido notificações, mesmo ativando o sino e sendo inscrito. Aí é coisa do, do YouTube. Você tem que fazer uma... Eu não sei como é que faz isso. Alguém que é, que é bom de YouTube aí ensina o cara. Porque tem um jeito que você fala assim, eu quero ser notificado. Porque se você simplesmente ativa o sininho... O YouTube notifica você se, você se ele quiser Aí você tem que deixar uma ordem pro YouTube Não, eu quero, esse cara aqui Esse Verdazo aqui, esse cara é bom Então eu quero, Então você tem que fazer isso Eu não sei como faz, se alguém sabe aí Ensina o cara Tá Então eu tava falando do hemorroidas das postulentas, né Então eu tenho que parar com essa São Paulinice aí, né Cadu Cadu Ai, Cadu, Que Cadu, o nome do cara é Carlos Eduardo, chama de Carlos Eduardo Cacete Mas vamos lá é, é, o... Matos em xeque Eu fiz um post hoje Lá no, no nosso site, lá no Verdaz E por que, que ele tá em xeque? Sou eu que tô colocando ele em xeque? Sou eu que tô colocando ele em dúvida? Não, ao contrário Quem tá com chiliques Na internet, nas redes sociais É a torcida, de novo, pra variar Como sempre E eu fiz o post para tentar explicar para esses animaizinhos de teta Que... Ah, tudo bem, gastou 22 milhões no Carlos Eduardo No Cadu Beleza Primeiro que ele não deu errado ainda, né? Tem grande chance de dar, vamos combinar aqui Tem grande chance de dar errado? Grande chance de dar errado Mas ainda não deu É cedo para bater o martelo, para cravar Então não pode. Aí os caras pegam a má fase do Borja e... falou ah, ainda mais ele queimou mais 33 milhões no Borja. Pô, o Borja deu errado. Pô, o cara foi artilheiro da Libertadores, artilheiro do Campeonato Paulista. Foi o artilheiro do ano passado do Palmeiras. O cara que mais fez gol. Jogando pouco. A média de gols dele é alta. Alta, alta. É... Ele é o atual artilheiro do, da temporada. Ele tem dois gols. Ninguém fez dois gols no Palmeiras. Pô, tudo bem. Ele perdeu um monte de gol. Ele não é exatamente um... craque de bola. Não é o centroavante dos sonhos de ninguém. Mas é, tá, tá longe de ser. Essa coisa horrível que o Nego tá falando. Aí o Nego pega vídeo de gente perdendo o gol. Zé, ninguém aí perdendo o gol. Ai, ah, baixou o Borja nele. Pô... É, é, de uma, é de uma estupidez, né? Ficar fazendo isso. Mas tudo bem. É o humor de cada um. Eu não gosto. Eu não gosto de ver palmeirense fogo amigo, sabe? Menosprezando e diminuindo o jogador palmeirense. Eu acho, eu acho burro. Eu acho uma coisa estúpida. Mas é humor, né? Então. Estão é... usando esses fatos para colocarem o Matos em xeque para colocarem a lisura do Matos né? Em, em jogo. Oh, será que esse cara aí... Por que tão caro no Carlos Eduardo? De fato, gente, vamos combinar. Uma coisa é o Borja. O Borja... Todo mundo achou um preço justo para pagar no cara. Pô, vai, o cara vale uma bala. Paga, paga que o cara vai vir e vai fazer dois caminhões de gol. Não tá fazendo. Tá fazendo gol. Ele tá sendo muito menos habilidoso do que uns, né, os gols... Né, o... O DVD dele sugeria. Mas tá longe de ser esse, né? Todo mundo gostou quando ele veio. Já o Carlos Eduardo, quando veio, todo mundo já, opa, por que 22 milhões nesse cara? Né? Eu também não gostei. Eu também achei muito dinheiro pra pagar num cara que nunca foi destaque nem nos clubes por onde passou. Que são, basicamente, o Goiás... E o time lá do Xiririca da Serra, lá da Europa, onde ele tava. O que que ele fez lá? Não, ele tava no Egito, né? Tava no Egito. O que que ele fez lá? Nada. Hum, por que 22 pau nesse cara, né? Estranho, estranho. Mas o Filipão pediu. O Filipão bancou. O Filipão disse que conhece e queria. Você vai falar não? Você podia ter pago mais barato? Podia, mas... Vai saber, né? Então, assim. É... é estranha a contratação, é estranha. Dá pra cravar que esse sujeito aí? Esse sujeito aqui, esse aqui. Que ele tá fazendo coisa errada? Claro que não. Ninguém pode falar isso. Ninguém pode falar isso. Por que, que falam isso? Porque desde que a bola é redonda, o diretor de futebol é ladrão. Seja ele quem for. Então, o Palá era ladrão. O Tipulo era ladrão, o Márcio Papa era ladrão, o... todo mundo é ladrão. Basta ter sido o diretor de futebol, o Bruno era ladrão, todo mundo é ladrão. Ah, ladrão, ladrão, ladrão lad... tá fazendo esquema, tá fazendo esquema. Todo mundo fala isso de todo diretor de futebol. É... Eu vou pôr a mão no fogo por algum deles? Não. Eu vou pôr a mão pelo... no fogo pelo mato? Eu não. Mas eu também não vou acusar ele de nada. É feio acusar sem prova. É, é crime acusar sem prova. Não pode. Então falar que o cara leva a bola... Eu, como eu, falei, eu não ponho a mão no fogo por ninguém. Mas daí ia falar que o cara faz. É um, né? Puta, mas tá bom. Então por que, que pagou 22 milhões pelo Carlos Eduardo? Tem que perguntar pra ele. Tem que perguntar pro Filipão. Tem que perguntar pro presidente Maurício Caliotti. O que que agrava a situação? Agrava a situação o fato de estar surgindo aí uns problemas jurídicos para o Palmeiras e o Matos teve que ir para a Europa com o Vitão debaixo de um braço, com o Luan Cândido debaixo de outro braço para vender para fazer caixa. É, complicou, né? Por que está que tendo que fazer caixa? Vamos lá. Eu vou explicar isso daí. Existe uma série, mas, mas não são poucos, tá? É uma série de passivos jurídicos que tiveram origem há mais de seis anos, ou seja, antes da primeira gestão do Paulo Nobre, que estão se desenrolando agora. É... O Igor tá falando que ainda bota fé no Borja. E tá. Fez um superchat pra registrar isso. Muito bem. Eu também, viu, Igor? Eu também, cara. Manda um abraço respeitoso aí pra Lohane. É, então tá tendo aí uma série de passivos que estão aparecendo. Eu não posso dizer os nomes ainda dos. Dos bonitões que estão botando o Palmeiras no pau. Eu sei que a maioria tem razão E pelo fato dos caras terem razão De serem ações Perdidas Eu não sei se tá pegando aqui no microfone Tá um vento do cacete aqui fora Muito vento E tá fazendo um assobio na janela aqui Que não tem jeito de parar tá? Mesmo a janela estando fechada Mas vamos que vamos é, Fica até um, um, uma trilha sonora Meio soturna né Acho que casa com, <risos> casa com o tema É... Sim, Davi Felipe, quem bancou o Carlos Eduardo foi o Filipão Ninguém vem sem o Filipão concordar Ninguém empurra o jogador goela abaixo do Filipão tá? Então, tem essas ações aparecendo A pior delas, a mais complicada delas é... A do Antenor Angelone. Quem é o Antenor Angelone? Antenor Angelone é um ex-presidente do Criciúma, é um empresário catarinense que, por ocasião da vinda do Wesley, ele foi o cara que tornou possível a vinda do Wesley. Você lembra daquela história da vaquinha que fizeram? Vamos fazer a vaquinha para trazer o Wesley, tá, tá, tá. E se a vaquinha não completar o valor? Então, aí o Angeloni pagava e aí o Palmeiras se comprometia a pagar ele depois. Então ele foi uma espécie de fiador do negócio. Muito bem. Óbvio que a vaquinha não deu em nada. Acho que arrecadou 5% do valor do Wesley. Então o Angeloni foi lá e pagou. E aí ficou um para pagar e para pagar. E o Paulo Nobre, na primeira gestão ainda. Chegou num acordo com o seu antenor Angeloni. um acordo assim, satisfatório para as duas partes. Só que, para fazer esse tipo de operação no Palmeiras, quando ultrapassa não sei quanto por cento do orçamento, o COF tem que aprovar. E o COF não aprovou, e o COF é controlado pelo Mustafa Conturce. Então o COF barrou, o COF criou esse problema, o Mustafa criou esse problema. Tá? Até onde eu apurei. E aí, o, o cara ficou muito pistola da vida. Pô, já tinha feito um acordo. Agora não vai pagar o que a gente tinha acordado? Ah, então, mas é que teve um problema lá. Sabe como que é? Ah, é, o cara não quis nem saber. Ele falou assim, então agora nós vamos pro pau. E ele tá cheio de razões. Ué, tem papel assinado, tem que pagar. Não pagou, vai correndo juros, vai correndo juros. Então... Os juros, os juros Desta brincadeira, hoje Estão em torno de 40 milhões Então o Palmeiras tem que pagar 40 milhões Pela passagem do Wesley Fora o que já pagou de salário né? Fora tudo que ele já fez E deixou de fazer aqui As perdas técnicas que nós tivemos Por conta dele Wesley Pior que eu acho que o Wesley não é mau jogador cara. Ele só não tem vontade de jogar Quando ele quer jogar, ele joga bem. Eu gosto do futebol dele quando ele quer. É, mas ele raramente quer isso. né? Mas ele já mostrou que ele sabe jogar bola. É, é, é, é, esse jogador, ele merece dar título à escala de vaias do Allianz Parque. Ele merece. Então, o, o Tironi foi o responsável por isso. E o Mustafa foi responsável por isso. Os dois responsáveis por esse buraco que está aparecendo. Alguém pode falar, ah, mas é, não podia prever isso daí, né? Então, acontece que não é só esse. Tem outros que estão acontecendo. E o Palmeiras está na seguinte situação. Ou faz uns acordos parceladinho para perder de vista. Ou, só que daí fica caro, né? Fica caro e, e ainda por cima você compromete o caixa do presidente seguinte. E isso é uma coisa que o Palmeiras não faz mais. Então o Palmeiras tenta fazer os acordos para pagar a vista. E aí diminui o valor. Só que compromete o caixa. Então o Palmeiras já tem alguns acordos fechados. Que já estão comprometendo o caixa. E apareceu esse agora. Que, oh, o Palme... e, e esse tem um agravante. O cara não quer conversa. O cara não quer conversar. Por quê? Porque ele tá puto. Desde que fechou o acordo e foi negado. Ele não quer saber de parcelar, ele não quer saber de nada. É, aqui acabou. E se não pagar, o juiz executa, faz penhora, faz um monte de coisa. Então o Palmeiras tem que pagar. Sabe o que atrapalha o Palmeiras também em tudo isso? O fato de ser o ricaço do futebol brasileiro. Ah, Palmeiras tem dinheiro. Toca o Palmeiras aí, toca no pau aí que eles resolvem. Então esse está sendo um dos grandes problemas. E aí, assim, qual a solução, Mal? Vamos vender jogador. Então você vende quem? O Bruno Henrique? Você vende o. O, o Dudu. Tá difícil. Não. Você não vai desmontar a base do time campeão brasileiro para resolver isso. Se vira. O que quer se virar? Vende o jogador da base. E aí os escolhidos para entrarem nesse bolo aí foram o Vitão e o Luan Cândido. Ah, mas não usa a base! Ah, vem cá, o que, que o torcedor palmeirense quer? Quer ser campeão ou quer que use a base? Porque essa história, essa, essa loucura por usar a base, eu não sei de onde é que vem. Porque o que me interessa é ter o um time forte, seja vindo da base, seja vindo de outros clubes, seja o... do que for. Eu quero o um time forte. Se for da base, beleza. Se não for, beleza também. Tá forte, é o que interessa. Então, quem do elenco atual você tiraria para colocar esses moleques da base? Não, né? Ah, mas não precisa tirar ninguém. É só acrescentar esses moleques no elenco pra eles pegando cancha e quando chegar a hora eles entram. Ah, bom, começa a ficar diferente Isso já está acontecendo Com alguns jogadores Então O Pedrão é um deles que Ficou um ano Como quinto, sexto, o zagueiro Agora foi emprestado para o América Mineiro Está acontecendo com o Papagaio Que foi para o Atlético Mineiro Que não é um time qualquer é, Tem outros meninos Que não chegaram nem a fazer O estádio completo no time de cima Ficaram só uma, uma outra semana Subiram, desceram É, conviveram até com os profissionais Mas não de forma mais, mais longa né? Mas já estão fazendo Também essa parte de, de, do empréstimo né? Então o Matheus Rocha Foi para o Bahia O Anderson foi para o Santa Cruz O, o Ian Foi para o time de Portugal é, E podem ser aproveitados Pelo time de cima ou não Porque é nesse desempenho deles Nesses times de fora Que está todo mundo monitorando É que a gente vai saber se dá para aproveitar esses meninos ou não. Ah, mas vai querer vender o Luan Cândido e, e o Vitão. Beleza, tem que, às vezes tem que vender. O Vitão, numa boa, para mim ele é comum. Para mim ele é um zagueiro bom, bom, mas iguais a ele não é difícil de achar. Hoje, de observação... Como eu sempre falo A gente vê o jogador da base Só quando a gente vê jogo da Copinha Jogo do Sub-20 Que passa na, na Rede Vida é, Ou na própria TV Palmeiras A gente não vê Esses jogadores com, né, Como eles são no dia a dia Como que é a cabecinha deles Se eles são rojão molhado e assim, ah, aí joga... Lembra do Romarinho? Oh, esse moleque joga muito uma cabeça do moleque Não virou nada né? Então a gente não sabe Claro que eu peguei um exemplo extremo do Romarinho, mas... Nem, nem o Luan Cândido e nem o Vitão são Romarinhos, mas... É, será que a cabeça deles é boa? Será que... Então a gente não sabe. E também a gente não sabe se é uma, um ato desesperado. Né? Puta, precisa de dinheiro, precisa de dinheiro, vende e dane-se. A gente não sabe. Então é, é fácil a gente criticar. Ah, não dá chance pra base, não dá chance pra base. Ai, vai vender não sei quem... E comprou por 20 milhões o Carlos Eduardo. Pô, mas ninguém sabia que o Carlos Eduardo ia ser. Quer dizer, a gente não sabe até agora. Como eu disse no começo, é cedo para cravar que ele é um flop. É cedo para cravar que ele já deu errado. Tudo indica, vai. Tudo bem. Eu concordo. Tudo indica que vai dar errado. Mas ainda não dá para cravar. E se der errado, gente. É aquela coisa, o Matos já fechou O Matos está indo para o quinto ano dele Diretor de futebol do Palmeiras Ele já deve ter fechado, entre compras e vendas Uns 200 negócios Esses 200 Quantos que ele acertou e quantos que ele errou Dá para acertar 200? Não, vai errar Vai errar então, ele Errou justo no de maior valor Mas em compensação Acertou vários de valor pequeno Na compra Que na hora de vender Deu um puta de um lucro E aí que eu escrevi no artigo de hoje Pra você analisar O trabalho Desse cidadão aqui Desse cidadão aqui Você não pode pegar um, um negócio isolado Ah, olha só o que ele pagou no carro do Eduardo Não Porque se for fazer isso ah, Quanto que ele lucrou na, na, no negócio do Mina Quanto que ele lucrou No negócio do Tietê Quanto que ele lucrou no negócio do queno Qu Então assim Se você for fazer A avaliação seletiva Pegar só os negócios que você quer Pra pôr na balança aí vai Você do... quer detonar o cara? Você pega os piores e põe no prato de cá e vai, vai descer E os negócios bons Você não põe no prato de cá pra equilibrar Agora, se você pegar todos os negócios Que ele fez Todos, todos, todos e botar na balança ah, Eu tenho certeza que vai dar um puta De um saldo positivo né Eu tenho certeza que vai dar um saldo positivo E não é só O, o balanço econômico Que tem que fazer Porque afinal de contas a função do diretor de futebol É montar um time forte Não é ter lucro Pô, ele não, ele não tem montado times fortes A gente é campeão todo ano Só não fomos campeão em 17 porque a gente foi roubado A gente é campeão todo ano Então você vai, vai falar que o trabalho do cara não é bom O que eu acho que tem que acontecer É Uma supervisão muito próxima, sempre. Não pode ter carta branca de comprar e vender quem ele quiser. Acertar com o Filipão ali, acerta na fecha. Não. A palavra final tem que ser sempre do presidente, e eu acho que ainda é. é... E quando tem um negócio que parece estranho, o presidente tem que brecar. Então, eu, se eu fosse presidente, eu teria brecado esse negócio do Carlos Eduardo. Ah, o Filipão pediu, dane-se, 22 no Carlos Eduardo, eu não pago. Eu não pagaria. Antes de ver isso, eu tô, eu tô falando o que eu faria antes de ver ele jogar. Agora só confirmou. Aliás, confirmou. Eu nem esperava que ele fosse tão mal assim, mas tudo bem. Vamos, vamos ter esperança que ele ainda pode se recuperar. O futebol é cheio de história de recuperações, tá? Então, calma. Agora, eu não teria pagado 22 pau nesse cara nunca. O presidente quis pagar. Beleza, pagou. Então, tem que ser cobrado por essa? Tem. Tem que mandar o cara embora? O Digo, o Matos embora? Claro que não, animalzinho de teta. Claro que não. Cacatua dos infernos. Então, é essa a análise que a gente tem que fazer do trabalho do Matos. O time tá forte? Tá. A saúde financeira do clube tá boa? Tá. Só não tá perfeita porque apareceu um monte de papagaio papagaio de gestão antiga, tudo ao mesmo tempo. Então tá tendo que se virar nos 30. E aí que a gente vê a grandeza do Palmeiras, Porque tem de onde tirar. Tem um monte de time aí, tem um monte de clube aí que aparece, começa a aparecer, vem, um, vem uma tempestade financeira como tá acontecendo agora com o Palmeiras, não tem de onde tirar. Aí começa a atrasar salário de jogador. Imagina chegar um passivo de 60 pau pro Fluminense. Imagina chegar um passivo de 60 pau da noite pro dia pro Botafogo, pro Vasco. Pro Santos! Para de pagar jogador. Palmeiras? Pega aqui dois moleque da base e vai lá na Europa e vende. Olha a grandeza deste clube! Então orgulhem-se, orgulhem-se do que está acontecendo. Em vez de ficar enchendo o saco. Na porra da rede social. Beleza? Vamos lá, vamos em frente. Então não sou eu que estou pondo o Matos em xeque. São esses animaizinhos de rede social. Que, não sabe, pegam o um negócio isolado. Ah, o Carlos aí ah, o Borja. Parem de encher o saco, meu. Saco. Vamos lá, dromedários malditos. Agora é tudo com vocês. Eu sou de vocês. O Elbert diz que o São Paulo tem muitos passivos. Foi boa. É... Ah, bom. O Carlos Eduardo, que não é o Carlos Eduardo, é o Carlos Eduardo... Ele está falando assim, assim como é achismo As pessoas falarem que o Matos está armando alguma É achismo também falar que a balança está favorável Sem apresentar os números Ah, tá bom, ok, você tem razão de falar isso Mas de cabeça, assim De cabeça Lembrando os grandes negócios que ele fez Os grandes lucros que ele deu pro Palmeiras Você não acha que essa balança está positiva? Tudo bem, eu, eu até poderia me dar o trabalho De pegar todos os negócios que ele fechou E, e dar o saldo para você Mas puto, eu não vou fazer isso, cara. Eu não tenho tempo pra fazer isso. Mas é achismo. Mas você não acha que tá positivo? Lembra aí, meu, tantos, o tanto que esse cara já deu de lucro pro Palmeiras. Eu, eu acho que tá bem positivo essa balança aí. Acho, mas posso estar errado, tá? Então você tem razão no que você tá falando, mas... Eu, eu acho que é tão óbvio que tá positivo. E mesmo que tivesse negativo levemente negativo, o fato de ter ganho três campeonatos em quatro anos, né? E o fato do Palmeiras não tá trazendo salário, Tá com a saúde financeira em ordem. O Anderson Ricardo pergunta se. Ah, essa proposta de não sei quantos milhões aí que tá rolando no Twitter. Bom, é o seguinte, o que eu sei, o que eu sei é que amanhã tem reunião entre Palmeiras e Globo. E essa reunião já está marcada faz tempo. Se tem uma reunião marcada para quinta-feira entre Palmeiras e Globo, como é que na terça surge uma proposta né, é, com prazo de uma semana para responder? Eu tô achando essa história mal contada e ninguém de quem eu conversei sabe de proposta nenhuma. Então essa, esse negócio que apareceu aí na internet ontem, no Twitter ontem, É, assim Respeito O menino que colocou Que não é jornalista, não é nada É um que apareceu falando Que tem a informação Mas eu tenho uma, a informação que eu tenho Não é muito congruente Com a dica que ele deu Então Eu acho que não existe essa proposta Mas eu acho que existe Uma tendência da Globo fazer uma proposta Nesse sentido, não sei se com esses números exatos Mas a Globo tem que ceder O Palmeiras está certo em fincar o pé. A Globo tem que ser a primeira a ceder, aí o Palmeiras vai fazer um, a Globo vai fazer uma proposta e o Palmeiras vai ou aceitar ou fazer uma contraproposta e vão chegar num acordo. Vão chegar num acordo. Eu tenho convicção disso. Às 45 de segundo tempo. Está perto essa, essa data, esse, esse, essa, esse momento final. Por quê? Porque a CBF tem que soltar a tabela. Porque a Globo precisa da tabela para fazer a programação e tal. Então, Tá chegando a hora do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço pro padrinho Thiago Faria. Fez o superchat, melhoras da gripe, tô melhorando. Eu começo a falar um monte e aí detona minha garganta de novo, né? Mas fazer o quê? São ossos do ofício. O Igor perguntou se eu consigo escalar o time, de preferência para jogar o clássico no sábado. Não parei para pensar nisso ainda, tá? Não parei para pensar. É, o Sandro Cigano está lembrando de quando o Evair chegou Quando o Evair foi contratado Ele veio do Atalanta De Bergamo O Palmeiras é, Trocou O Careca Bianchese Pelo Evair e mais um troco o, Veio o Evair e veio grana de contrapeso tá? O Careca Foi pro o Atalanta no, Para substituir o Evair E algum gaiato, um repórter da época, soltou que o Evair tinha hérnia de disco. É, e que ele teria um problema crônico e que era bichado, basicamente isso. O Evair, a característica dele nunca foi de ser um centroavante veloz. Ele sempre foi um cara mais, mais grandão, mais pesadão. E aí as pessoas já confundiam, falando que ele tinha falta de mobilidade por causa da hérnia de disco e o cacete. Então ele era cornetadíssimo em 91, quando ele chegou. Por causa dessa história de hérnia de disco. E aí, em 92, ele engrenou. Só que daí o Nelcinho Batista afastou ele e mais três do elenco. Alegando lá, uma indisciplina. E. E aí o Palmeiras despencou, né? Tecnicamente, em 92. Foi bem na época da transição para Parmalat Aí o Nelson foi mandado embora Contrataram o Otacílio e o Chapinha O Chapinha imediatamente reintegrou os quatro E o Palmeiras voltou a jogar bem é, Não chegou ao título aquele ano de 92 Chegou perto, chegou na final contra o São Paulo O Palmeiras era muito difícil de chegar em final Na época da fila O Palmeiras chegou na final em 78 com o Guarani Chegou na final em 86 com o Inter de Limeira. Chegou na final em 92 contra o São Paulo. Foram três finais só. Em 16 anos. É, e perdeu as três. né? Duas, uma de brasileiro e duas de paulista. Então o Palmeiras não chegava nem em final. Era desesperador viver aquela fila. Então, mas em 92 já chegou em final. Falou, opa, tá melhorando. E aí em 93 aconteceu o que aconteceu. Mas... O Evair era cornetado. O Evair, simplesmente o Evair, o maior ser humano vivo, né? Santo. É, o Pedro S. Eu, eu gosto quando o cara chega assim. E o Palmeiras recusou 17 milhões no Vitinho e hoje ele tá no São Caetano. E aí? E aí, né? Ele pergunta e aí como se eu tivesse que responder. Mas assim, eu, eu, talvez o e aí seja pra essa molecada que tá falando é tem que segurar os moleques da base porque eles vão vingar porque eles vão ser ídolos então eu acho que o IAI foi para essas pessoas e não para mim então esse é um exemplo se bem que o Vitinho é outro exemplo de cara que a gente não pode cravar ainda se ele deu certo ou não o Vitinho teve já vários ciclos ele foi pro Barcelona B voltou, ficou no, como quinta opção de meia no elenco principal, agora ele tá dando uma volta, agora ele vai jogar no São Caetano Paulista, provavelmente vai jogar a Série B do Brasileiro em algum time, o Matos vai encaixar ele em algum time e aí vamos ver se dá pra trazer de volta o Arthur foi pro Bahia voltou, ah, não tá pronto ainda empresta de novo, tá no Bahia aliás, ele foi pro Londrina, né, agora que ele tá no Bahia e assim vai, cara, e assim vai O moleque tem contrato até 2022, 2023. Vai emprestando para ver se... se vira. Virou, traz de volta. Isso aconteceu com quem? Com o Vitor Luiz, que ficou três anos. Três anos. Três, tô estou fazendo dois com o dedo, né? Três anos. É, sendo emprestado até ele ficar pronto para voltar. Ele ficou um ano no Atlético Mineiro não. Um ano no Ceará e dois anos no Botafogo. Até ficar pronto para voltar para Palmeiras. Então isso pode acontecer com o Vitinho. Se você me perguntasse no, no, no primeiro ano dele no Ceará. E no segundo ano dele fora no Botafogo. E o Vitor Luiz vai virar? Eu ia falar não. Não. E hoje ele está jogando muito. Então calma. Calma. O Vitor Luiz demorou três anos para virar. Vocês querem que o Carlos Eduardo com quatro jogos vire? Hoje eu digo, o Carlos Eduardo vai virar? Não, acho que não. Mas pode virar ainda, calma. Cacete. O Sérgio Pinheiro está falando assim. Ah, você falava no ano passado que a gente tinha uma lacuna no ataque. Por causa desse chip doido do Davidson. E a fase do Borja. E o Arthur sem condições físicas. Ainda temos essa lacuna? Temos. Temos. É... Na verdade, assim. A gente tem Borja e Arthur Cabral. Eu, eu não considero o Davidson, o 9-9, daquele. Né? O Arthur Cabral preencheu essa lacuna. Só que o Borja está numa péssima fase. E eu não sei até que ponto o ciclo dele no Palmeiras. Já não está se encerrando. Se ele não está muito desgastado. Então, assim. Se ficar Borja e Arthur Cabral, eu acho que tá bom. Acho que preencheu a lacuna, mas eu não sei se o Borja fica. E aí, saindo o Borja, voltamos a ficar com uma lacuna. Então, assim, nesse momento não temos lacuna, mas a tendência é ter. Então eu tô, estou tô apreensivo com isso. Buscando aqui alguma pergunta, eu tô passando rápido. Às vezes tem pergunta boa e eu acabo passando sem ler. Então me perdoem se eu pulei a pergunta de vocês. Carlos Tutida tá falando assim: tem gente que acha que é comum surgir um Gabriel Jesus todo ano, né? É, exatamente, não é assim, né? Ai, o cara da base vai virar. Agora, aí eu falei do Vitão e eu não falei do Luan Cândido, né? Puta, o Luan Cândido eu acho que vai virar muito. Mas muito. Ele parece mesmo ser diferente. É, o Luan Cândido, ele tem porte físico. Ele é alto, ele é forte. Pra mim, ele não é lateral, né? Ele era lateral enquanto ele era pequenininho e ele tal. Ele cresceu, ele tá muito alto, ele tá forte, ele tá grande. Ele não pode ser lateral. Ah, mas lateral alto é bom, é um diferencial. Beleza. Mas vocês já viram ele jogando na meia? Como ele rende bem? Como ele faz gol? Como ele chega pra fazer gol? Você não pode desperdiçar esse talento na lateral, né? É restringir muito a, a área de atuação dele dentro do campo. Ele é muito bom, gente, para ficar na lateral. Então, para mim ele é meia liberada. É... Esse é a aposta para quem compra. Então, se aparecer um um Barcelona da vida aí pagar. 35 milhões de euros no, no Luan Cândido é uma bala, para nós somos um mercado menor para eles, 35 milhões é tá ah. é uma aposta, 35 milhões de euros é, não é pouco dinheiro, nem pro Barcelona mas a chance dele pagar ser com sobras pro Barcelona é grande, e aí o Palmeiras fala puta podia ter operado muito melhor Assim como a gente fala do Gabriel Jesus hoje Que foi por 20 e poucos milhões de euros, né? E... A gente fala, puta, dava pra ter vendido por mais Então, quando o jogador é muito bom Ou parece ser muito bom É risco pros dois lados É risco pra quem tá comprando, mas também é risco pra quem Vende e fala assim, puta, podia ter operado melhor Eu acho que esse é o caso do Luan Cândido O Luan Cândido... Sempre, a hora que vender, você vai falar assim Dava pra ter vendido por mais, porque ele é muito bom Aí qual o risco de acontecer o quê? De ele chegar lá e não, não dar nada aí você, aí você olha um pouco E fala assim, puta, roubamos o Barcelona <risos> Pode acontecer Então é risco pros dois lados No caso desses que parecem ser muito bons No caso do Vitão Se eles pagarem 20 milhões de euros, como estão falando aí 20, 20 milhões de euros no Vitão É quase o valor do Carlos Eduardo Pronto, já pagou o Carlos Eduardo No Vitão, gente, Vitão, Vitão, é só o Vitão tá? Pra mim o Pedrão Que tá emprestado pro América Tá na frente do Vitão Pra mim, pra mim, minha opinião A pergunta do Maurício Asquino É Asquino mesmo? É... Acha normal O Zé Rafael não ter oportunidades? Vamos lá O que quer dizer normal? Um abraço pro Marcelo Torelli, que tá falando que a nossa torcida é muito imediatista E falou para dar like, ele veio com um, é bom, é bom, é ruim, é ruim Sei lá o que você quis dizer com isso, mas beleza Plínio Davi, respeito o pessoal aqui do chat, tá? É um cartãozinho amarelo para você, tá? Tá com o cartãozinho amarelo para parar de ser bobo 20 milhões de euros nos dois, não. Era 20 milhões em cada um, né? Ou 40 no pacote, sei lá, 30 por um e 10 por outro, sei lá quanto que é. Mas não, não acho que era, não era só 20 milhões pelos dois, não. <risos> então, a pergunta do Maurício. Asquino. Você acha normal o Zé Rafael não ter oportunidades? Então, o que é normal? É, se é normal, no caso do Filipão, é normal. O Filipão tem as... Ele tem... Primeiro que a gente não sabe qual é o planejamento da evolução tática desse time Eu tenho uma... eu desconfio Desconfio, tá? Não é uma informação Na verdade é um desejo Pensem em ver se não faz sentido O Palmeiras estava com um, um dos seus jogadores mais importantes é, Com um problema de joelho que era o Ricardo Goulart Chegou com problema de recuperação de uma artroscopia. O Ricardo Goulart ele tem predicados para ser titular. Tudo bem que a gente não está mais trabalhando com esse conceito de titular e reserva, mas ele tem assim, predicados para ser aquele jogador para jogar sempre que tiver condição física. Assim como o Dudu. Para você fazer um time com Dudu e Goulart, é provavelmente você vai ter que ter um articulador no meio, que o Goulart não vai ser esse cara articulador, porque ou ele joga mais próximo do gol. E, aliás, a gente já viu isso não, nesse primeiro jogo. Ele, ele jogou como segundo atacante. E o Palmeiras virou uma espécie de 4-4-2 com ele em campo. É, é, eu, eu fiquei com uma certa dificuldade ainda de cravar sobre esse desenho tático, porque a gente não estava no estádio. Então, vendo pela TV, a gente fica com a capacidade de analisar bem reduzida. Mas eu, eu fiquei com essa impressão. Então, o Ricardo Goulart, ele não vai ser 10. Ele não vai abrir mão do Lucas Lima por causa do Ricardo Goulart. Ou vai. E a gente não sabe. Eu estou falando tudo isso para chegar no Zé Rafael. O Zé Rafael é um cara que pode encaixar quando o Filipão abrir mão de jogar com ponta a ponta. Então, em todos os jogos até agora, ou jogou o Carlos Eduardo, ou jogou o Felipe Pires, que é ponta a ponta. E o Filipão, às vezes, abre mão de usar o Dudu como ponta a ponta. Sendo que, Se você pegar os três, Dudu, Carlos Eduardo e Felipe Pires O Dudu é o melhor dos três Jogando como ponta a ponta Vejou no jogo contra o Corinthians Aconteceu isso Quando o Carlos Eduardo inverteu com o Dudu O Dudu jogou de ponta a ponta Em cima do avelar e deitou Criou um monte de chance O Carlos Eduardo inclusive perdeu a cabeçada ali na linha da pequena área o cruzamento do Dudu Então é... Eu acho que o Filipão Aproveitou esse tempo que o Goulart estava lesionado para testar ao máximo o esquema com ponta a ponta. E que agora que o Goulart está pronto, ele vai testar um esquema mais cadenciado, de mais toque, de mais valorização de posse da bola. Eu acho. Eu acho. Eu desejo que isso aconteça. Porque não, não me desce sabe uma, um, uma comissão técnica tão moderna Com tantos recursos com, tantas, com tanto pessoal qualificado No apoio né Ficar preso num esqueminha Simples de jogar com ponta de um lado E o outro cara fechando E bola longa Não pode ser só isso Ah, mas o Filipão é ultrapassado É ultrapassado o cacete Quer dizer Ele vai mostrar que ele não é se ele aparecer com variações. E quero crer que ele estava esperando para experimentar essas variações quando o Ricardo Goulart estivesse pronto, que aconteceu agora. Então os próximos jogos dirão se isso vai acontecer ou não. E aí o Zé Rafael... Fechando o raciocínio, que foi o que começou a pergunta. E aí o Zé Rafael passa a ter mais chances de aparecer. Tanto ele quanto o Veiga. Eu acho engraçado que a torcida só reclama do Zé Rafael. E não reclama do Rafael Veiga também tá fora. Sabe por quê? Porque o Rafael Veiga já jogou no Palmeiras. E o Zé Rafael não, então é novidade. Então é esse desejo por novidade que eu acho que... Sabe, às vezes a nossa torcida é chatinha. Então, quem começa a falar que a verdade é que não sei o que, e ponto final, e acabou, como fez o Joel aqui, Joel Joel Barros, ponto. Não, cara, ponto não, ninguém é dono da verdade, nem eu, nem você, nem ninguém, a gente só tem a nossa opinião, então não tem nada de a verdade é isso, é não sei o que lá, e ponto final, não tem nada disso aqui, cara, não começa com isso aqui, que não rola, isso aí você faz no UOL, se você faz lá no Facebook, você faz nos comentários da Globo.com, Chega com a verdade lá. Aqui não. Ele não pode ser testado como falso 9? Perguntou o Carrara. Pode. Pode. É uma das opções. É uma das opções de alternativas que ele pode apresentar. E ele conhece bem né? as melhores características do Goulart. Eles trabalharam juntos na China há tanto tempo. Rogério Rocha está falando que o Filipão está escondendo o jogo de propósito Não, isso não existe no futebol, gente, para O Lucas Bernardinelli está falando que assistiu o jogo do Atlético de Madrid Diz que o Simeone armou um time parecido com isso que eu estou falando aqui para o Palmeiras Nesse jogo entre Atlético de Madrid e Juventus Aliás, nem sei quanto foi tava trabalhando. Não consigo não consigo parar, gente. assim Não consigo me dar o luxo de ver jogos de Champions League. Até legal. Gostaria de ver. Gosto de futebol. Mas não consigo. Não sei nem quanto foi. Ah! Será que o Santos é favorito? Perguntou o estagiário. Parece que o Jean Mota descravou, né? O Santos é favorito. Tá ah, bom. eu Acho ótimo isso. Acho ótimo. Beleza. 2x0 pro Atlético Deu um pau na Juventus, é, o Atlético Que coisa Olha, aí fui surpreendido Porque a Juventus tava, num, né Ainda mais o Cristiano Ronaldo Jogando contra o Atlético de Madrid freguezão dele, né Mas tem a volta ainda, né Vai ser bem interessante essa volta Ah, gente, eu tô... Minha garganta já foi pro espaço. já. Hum, deixa eu ver aqui mais. Bastante gente concordando comigo. Que legal. Ainda tem o Rafael Veiga, disse o Sérgio. Então, mencionei o Veiga. Acabei respondendo, mesmo sem ver a pergunta do Gustavo, Betcher... Então, Michel Peregrino fala que no Cruzeiro o Ricardo jogava centralizado com Everton Ribeiro pela esquerda, o bigode na direita é o contrário, Everton na direita bigode na esquerda e o Moreno de 9 então na verdade cara, o Goulart ele jogava orbitando esses três ele não, era um, ele não era aquele tipo de meia que distribuía o jogo não é o que os argentinos chamam de engante ele não é aquele 10-10 clássico tipo Lucas Lima, tipo Valdívia Que pegava a bola e distribuía o jogo Ele era um cara de movimentação Que muitas vezes trocava de posição Com qualquer um dos três Trocava de posição com o Moreno Trocava de posição com o Everton Ribeiro Trocava de posição com o William e, e facilitava o toque E chegada para o gol Então é bem diferente Ele era mais parecido com é, O velho ponta de lança né? Do que com o 10 clássico Mas o Filipão já sabe como ele vai aproveitar o Goulart. E eu acho que o time tem que ser montado em função dele. Exatamente por ele ser muito bom e pelo Filipão conhecer bem as características dele. Você escala o Goulart e escala quem vai encaixar melhor. Quem era melhor com os chineses, quem era mais parecido com os chineses lá do outro time, lá que eles trabalharam juntos, que, que deu certo. Pô, tinha o Xing de um lado o Ling do outro e não sei o que quem é mais nesse elenco do Palmeiras você tem jogador de todas as características quem é mais parecido com esse Escala eu faria isso porque deu certo demais na China né eu não acompanhei o time do Filipão na China mas deu muito certo pelos os resultados Palmona é igual Lopes Tigrão jogava assim não Lopes Tigrão era mais lento Lopes Tigrão era mais Mais pra Rivaldo, assim Um Rivaldo piorado Isso Como disse Claudinei Ou Claudineide É Claudinei Claudineide Silva Não, é Claudineide mesmo E aí eu não sei se é o Claudineide Ou a Claudineide, né Saudades do 4-4-2 Ô, Joel Barros, deixa eu te contar uma coisa cara. É, o 4-4-2 Por que, que ele caiu em desuso? Por que, que você acha que caiu em desuso? Por, por gosto? Não, é porque É fácil Com a, a evolução física Com a movimentação que hoje Os jogadores são capazes de fazer De montar um esquema que destrói O 4-4-2 Porque se o 4-4-2 ainda fosse um esquema válido, ele ainda estaria sendo usado. Ninguém usa por quê? Porque é fácil de destruir com o um 4 2 3 1 ou mesmo com o um 4-1-4-1, você engole o meio do campo do, do 4-4-2. E a bola nunca vai chegar nos dois da frente. Então não é à toa que esse esquema sumiu. Eu tenho saudade do tempo que se usava o 4-2. É outra coisa, eu também tenho. Adorava ver um time jogar no 4 4, -4 2 Adorava ver é, futebol na década de 80, quando o 4-4-2 foi o grande esquema. Aliás, a evolução do 4-4-2 foi o 3-5-2. O 3-5-2 engoliu o 4-4-2. E aí vieram, veio a evolução física. E aí veio uma série de variações que hoje... Pô, Antes eram só três setores, né? Defesa, meio e ataque. Agora já dividiu o meio em dois, né? Agora você tem quatro setores e não três. E assim vai evoluindo, cara. E vai chegar no ponto que o esquema vai ser um, dez. Todo mundo faz tudo ali e acabou. Você não vai conseguir dividir o campo em setores. É todo mundo fazendo tudo. A tendência é essa. Carlos Papini, que fez um magnífico superchat aqui. Goulart, em 30 minutos, jogou de lado e no meio. Acho que vai flutuar com o Dudu escarpa. Foi exatamente o que eu falei que ele fazia no Cruzeiro ali, com Everton Ribeiro de um lado, o William do outro e o Marcelo Moreno na frente. Torço para o Arthur ser o 9 matador. Torcer, a gente torce. Na verdade, torço que qualquer um deles acerte, até o Daverson. Se for o Borges, o cara que acertar e voltar a fazer um monte de gol, tá ótimo. Se for o Arthur, excelente. Se for o Daverson, muito bom. Tá fazendo gol? Beleza, É que tá chato né o Palmeiras fez 7 jogos e 7 gols Até agora é pouco É pouco, é pouco Então assim, os testes que o Filipão fez Não deram muito certo Isso Isso é, parece Inegável Porra, quase 300 Hein, online Puta que resultado bom hein Muito obrigado a todos vocês que estão aí Quase 300 vendo o Periscatos numa quarta-feira à noite Que beleza É... Todo mundo aqui sugerindo formações né? Desde o time dos 100 gols, naquele Paulistão Nunca mais eu vi o Palmeiras jogar aquele futebol Só enganação de lá pra cá Não tem técnico pra fazer mais do que está sendo feito Meu, Primeiro que o time dos 100 gols, o time de 96 Não pode ser parâmetro pra nada Era, era um, uma máquina de jogar futebol É, se cruzasse com qualquer time do mundo Ganhava de qualquer time do mundo Qualquer time do mundo Aquele time ganhava Ah, mas perdeu do Cruzeiro Perdeu do Cruzeiro Primeiro porque ele mata-mata E mata-mata acontece essas coisas E segundo porque perdeu o Miller Que era uma das peças fundamentais Nas vésperas do jogo O Miller traiu o Palmeiras Mostrou todo Do que é feita a alma dele, né? De que material é feita a alma do Miller Ele mostrou naquela Naquela situação ali. E... Aí sim. É... sem jogar Aquele time era um time. você perdia o Miller. Perdia o Rivaldo. Perdia o Djalminha. Já desandava. Às vezes entrava o Elivelton e quebrava um galho. Mas não... não era a mesma coisa. O time para voar. Para virar aquela máquina que fazia 6. 8. 7. 5. Todo jogo. Era Djalminha. Rivaldo, Luizão e Miller. Tinha que ter os quatro. É, e aí acabou perdendo do Cruzeiro, que era um time bom na época. Mas o time titular. O time titular de 96 era imbatível. Aquele time titular. Perdeu do Guarani, né? Perdeu um jogo do Guarani naquele Campeonato Paulista. Mas perde 1 um e 30. E marcou 100 gols, né? É, quer dizer. Em cima de, de, de times do interior do, de, do Campeonato Paulista Que eram muito, mas muito mais fortes Que os times do interior de hoje Mas muito tá. André Cato Que bom ver você aqui, cara eu Tô tentando falar com você Tô tentando falar com você tá? Então tenta entrar em contato comigo Por alguma forma Porque eu, eu não sei se você tá recebendo as minhas mensagens Você tá falando que o Palmeiras e a torcida Precisam de sintonia Nossa função é apoiar. E só. A função do time é rodar o máximo possível, deixar todo mundo pronto, pro ano, pronto para o ano, usando o Paulista para isso. Eu concordo com você. E a função da torcida é apoiar e só. Existe uma crença na torcida que tem que cobrar. Nós vamos cobrar desses caras. Tem que cobrar, cara. A função da torcida é torcer. Eu, eu, eu, eu, eu jamais vou entender. Quem tem que cobrar é o chefe. Quem tem que cobrar é o diretor de futebol, é o presidente Torcida não tem que cobrar, torcida tem que apoiar, empurrar No Corinthians funciona essa história de cobrar No Palmeiras nunca vi, nunca vi funcionar isso Nunca vi André Cato, preciso mesmo falar com você, tá velho? Tiago Campos E o acordo com a Globo agora vai? Porque agora vai, não mudou nada Tem reunião marcada para amanhã, vamos ver, né? Wesley Pereira, manda elogios, muito obrigado. Florealense, que mora em Floreal, está aqui, boa noite. Esses números que vocês estão falando aí com a Globo, né, tudo mentira, tá, gente? Mentira não, não, não posso falar desse jeito é, Não casa com a informação que eu tenho tá? A informação que eu tenho é que não tem proposta nenhuma Mas respeito quem deu a informação O time perdeu roubado para o Guarani em 96 Foi roubado, foi roubado lá no brinco E empatou, não foi com a ponte Empatou um jogo com o União São João E empatou outro com o Corinthians Tá? Foi uma derrota, dois empates e 27 vitórias é, Dois empates foi com o União São João e com o Corinthians E o resto foi só vitória, 27 vitórias O Sérgio Pinheiro pergunta Quando é que esse time vai estar pronto? Pronto, pronto, pronto mesmo? Junho, julho, pronto Junho, julho Na parada para a Copa América O que o Miller fez em 96, que foi tão ruim, ele, ele largou o Palmeiras na véspera da final da Copa do Brasil e foi para o São Paulo. Só isso. É isso aí, pessoal. Acho que deu por hoje, né? É, eu até gostaria de fazer um pouco mais, mas... Eu tô zoado. Heitor Yoshida. O que falta para o Palmeiras dar certo? Tempo. Tempo, deixa o Filipão Encaixar, deixa o Filipão fazer testes É, é inacreditável Alguém falar que o Palmeiras está dando errado Foram sete jogos e, e olha, sete jogos Quatro vitórias, dois empates e uma derrota Não é sete jogos e cinco derrotas O São Paulo já fez nove jogos Esse ano, não O São Paulo já fez Onze jogos esse ano e perdeu sete Onze jogos e perdeu sete Isso é dar errado. O Palmeiras fez 7 jogos, ganhou 4. Só perdeu um. Só tomou dois gols. Vocês vão falar que o Palmeiras está dando errado? Errado não está dando. Está ainda evoluindo. Pensem numa régua com 80 centímetros. Uma puta de uma régua. Né? E pensem em 7 centímetros. É o que o Palmeiras andou até agora esse ano. Abram a mente, gente, abram a visão O campo de visão de vocês Lembrem de como foi a temporada passada A temporada retrasada né? O Palmeiras estava voando em, em fevereiro Não Então calma Ivo Santanelli Virem Padrinhos, boa O Yorto, Heitor Yoshida faz outro superchat e pergunta Roger Guedes ainda é do Palmeiras Rapaz Sabe o que eu não sei? Já esqueci da situação do Roger Guedes Me perdoe, não vou saber te responder isso Então tá, rapaziada Valeu Eu tô com dificuldade até de respirar aqui Porque tá tudo... O nariz tá mais entupido que a marginal Tietê No, no horário do Rush é... O Eduardo quer um abraço pro filho dele, o Vitor Ah, se eu mandar um abraço pra ele, ele não vai escutar nada, né, meu? Não vai entender nada. Mas tá bom, um abraço pro Vitor. <risos> o Joguete foi vendido. Vendido, estão dizendo aqui. Beleza, obrigado, pessoal. Então tá, gente. É... Eu acho que não vou fazer peles na sexta, tá? É... Mas se eu for fazer, eu aviso. Até segunda ordem não haverá, tá? Até porque sábado tem... Transmissão direto do Allianz Parque Palmeiras e Santos, eu e Bruno Zanholo Estaremos no Allianz Parque fazendo a transmissão Mas uh, uh, Na sexta Vai, se for rolar eu aviso Tá bom? Ativem Ativem as notificações, vão lá e falam pro, pro YouTube YouTube, eu quero ser avisado Não é só clicar no sininho Clicar no sininho é se inscrever Aí você tem que ativar a notificação, eu não sei como faz isso Tá? Aí vocês vão ser avisados Se tem ou não, beleza? Fiquem padrinhos, acessem esse endereço que está passando aqui embaixo. Ajudem o nosso canal a se desenvolver, a evoluir. A gente precisa investir cada vez mais. Talvez aumentar a equipe. Ter mais gente fazendo conteúdo para vocês. Hoje a gente. Nós somos em três hoje. Né? Eu, o Bruno Zanholo, que faz a narração dos jogos. Tem o Paulo que faz a redação das notícias. É, esse monte de notícia que a gente dá né, diariamente. Não sou eu mais que faço Já tem gente fazendo Então a gente está investindo é, Em equipamento Tem pessoas ajudando na base do, do voluntarismo Que é o caso do Paulo Mas a gente talvez possa remunerar né, Quem está fazendo isso E quem sabe aumentar ainda mais a equipe Então é importante contar Com o apoio de vocês O Verdaso é patrocinado pela torcida do Palmeiras Não é empresa Que dá dinheiro para o Verdaso Ninguém confia Num no, no, no veículo independente Então é, são vocês Eu dependo da confiança de vocês Então se vocês gostam do nosso trabalho Vocês podem ajudar ele a continuar crescendo Cada vez mais é, Se tornando um padrinho O pessoal aí que é padrinho aí pode dar o testemunho No, no chat para vocês verem que vale a pena Tá bom? Valeu rapaziada um grande abraço, até sábado Transmissão ao vivo do Allianz Parque Palmeiras e Santos Eu e Zanholo estaremos lá Valeu, muito obrigado pela companhia e saudações alviverdes a todos. É, mas eu falo que acabou e tá ao vivo ainda, né? Tá ao vivo.